Випив ще кави і почав збиратися на зустріч. Діяв майже механічно. Думки працювали в зовсім іншому напрямі. Уперше за два роки я був один. Можливо, настав час зустрітися з Лізою? Але навіщо? Не збирався ж я вчинити перелюбство? І все ж таки, Мені дедалі більше кортіло, хоч якось заявити про себе, нагадати те, про що я, на відміну від неї, ніколи не забував можливо, навіть покарати, змусити захлинутися всім жахом ситуації, як ним захлинувся я, в ту мить, коли вона вийшла до мене з темряви передпокою. Так, саме так. Мені варто було б поставити грубу крапку в кінці цієї історії, щоби більше ніколи не сидіти за їхнім єлейним родинним столом. Я швидко закінчив перемовини, зайшов до суок, підзарядився для сміливості двома чарками кон'яку і набрав номер її мобільного телефону. Спочатку доповів, що ліка поїхала, Відзвітував, як вона була вдягнута і що взяла із собою, відповів ще на кілька безглуздих запитань, а потім запропонував зустрітися для важливої бесіди. Вона здивувалася. «Добре, приїжджайте зараз до нас. У мене є дві години вільного часу». «Тільки не в них», – подумав я. Запрошення до ресторану теж виглядало б дивно. «Щось не так? Що трапилося? Може, під'їхати до вас?» – захвилювалася Ліза. «Ми домовилися, що я візьму таксі і підхоплю її на перехресті за півгодини. Вона погодилася. Я ще встигав заскочити в найближчий супермаркет, ну не пригощати ж її вчорашнім борщем». Казне, що робилося в моїй голові. Якщо я збираюся вилити на неї усю чорноту мого двадцятирічного пекла, навіщо ж, як справжній спокусник, нагріб шампанського, Мартіні та всіляких яскравих бляшанок? Якщо ж моєю метою є досягнення саме цієї мети, яким негідником виглядатиму в її очах? я побачив її здалеку і серце зателіпалося як м'ячик на гумовій ниці вона як завжди виглядала елегантно вузька чорна сукня дивно, іншого кольору я на ній не запам'ятав за винятком білого купальника в якому вона лежала біля басейну сто років тому туфлі на шпильці гладко зачесане назад волосся вона кивнула мені без найменшого натяку на приязні і сіла на переднє сидіння. Я дивився на тоненьке пасмо волосся, яке вибилося з бездоганної зачіски, та жадібно вдихав аромат парфумів тих самих. Вона не міняла своїх уподобань. Лізо, невже це ти? — хотілося прошепотіти мені в цю сувору потилицю. Я думаю, про тебе все життя. Що мені робити тепер? Скажи ти. Як скажеш, так і буде. У ліфті ми підіймалися мовчки. Я шкірою відчував її зверхність, її байдужість і небажання заглиблюватися в проблеми, через які я насмілився згаяти її час. Я довго порпався з ключем у замку і навіть був би радий, якби він зламався. Я ніяков так, ніби мені було не 38, а вісімнадцять, як тоді. Вона увійшла до квартири, по хазяйськи пройшлася кімнатами, зазирнула на кухню, оцінюючи, мабуть, ступінь затишку в цьому домі. Після від'їзду ліки тут панував деякий безлад. На століща стояли дві філіжанки, валявся недоїдений бутерброд. Я тут дещо купив, винувато промовив я і зашурхотів пакетами, виймаючи продукти та пляшки. Зараз зварю каву.